دنیو اف ام اهر چې ارت ورکړ د سنګي د پرهارو خبري شاعر ابي جود ميرات فسو خبري شاعر ابي دبطون قدر من عمومين اوريدنكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين په پونتونځغو رادیو قدرمن او مومن او وریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اله منجم چې د ژوند شپې ور دین په خیر خوشالم چې قرنمل یو ځل بیا د دا... کندهار پونتونځغو رادیو د ادبی خبرونه هارت په جریکټای سره قربایم په دې خبرونه کې بیا هم موژ د شهید مولوی عبدالغفار بریالي د نمی کتاب انتخابات له هله د چدرپای پره را سره بدرګه خبری شای روای جود میرا تپچو خبری و ساقی ته آ ساقی پیوه پومی سر اوکلی آ ساقی پیوه پومی سر اوکلی یا می نوم دا بریالی کلی غلط یا په می یومی دزلی ساغر را بور کلی یا می نوم دا بریالی کل.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 د بریا لیکړه غلط یا نشمه د غمزو په شر او شورکه یا نشمه د غمزو په شر او شورکه یا منوم د بریا لیکړه غلط یا د اجملې فراق کفن وګورکړه یا منوم د بریا لیکړه غلط یا می پاس د هر ځمری پر پنجه زورکړه یا می د هر ځمری پر پنجه زور کله نوم منوم دبریا لیکړه غلط او نوم منوم دبریا لیکړه غلط ول شهید مولوی صاحب د خپل اغارد کتاب په شپورویایي مصطه کې د غلط په نامه یو بل نوم حل لري ورودی کړي خال برابر تھی ور کمن غلط ورودی کړي خال برابر رو کمان غلط صد افرين اسكاري تکړه اخلي نقصان غلط چې شيخه نکړي د مجنون پهړه منګو دي د عشق وله لیلا انو دجل کش یز دي پر ځان غلط دا چپوراس سیاهي د خط استاد سپن مخ پر بیاز دا چپوراس سیاهي د خط استاد سپن مخ پر بیاز که پکاجو ګتو یخلی چې غلط نسته پروا کړه کړه ټيب جوړ کړې د هجران نسته پروا کړه کړه ټيب د هجران په ميكرو پرېب سره ګډه کړې زمران غلط جادو د زلبوږي کوي چشمن بنځد رخصار جادو د زلبوږي کوي چشمن بنځد رخصار کسو د شپې په طریقه زمر د اسمان غلط کظماده سر امان ویډیر خطاوتلی زاهد کظماده سر امان ویډیر خطاوتلی زاهد چې مسجد کې د شرابو په دکان غلط نظر چې چیز وی د غلط په غیش کې ویني صحیح نظر چې چیز وی د غلط په غیش کې ویني صحیح پربریاجه سچې غلط خلک ګمان غلط او پربریاجه سچې غلط خلک کدلتا نکی کوم کلا پت ستا د مخ ل پرستی حز هله بیا د خپل ژوند ل هستی د هجر سر کوزیکا ک منی د هجر سر راله نشای د زهود د پستی حز په دکان کې صبر نسته په ایواز ستا د وصل د سر هر رنگ به اوسې صاحب صفته ک پیدا کړڅوک د مېو د مستي حز مسیح ولاري تلرم اسمانه زایص چې همرا یسو د عشق د چستي حز هغه یور هر زاینوم د تن کحال هغه یور هر زاینوم د تن کحال چې خوشکه په خوندوکی د سوستي حز هغه یور هر د تن کحال چې خوشکه په خوندوکی د سستې حز خود بنام په بریالی په هر میدان خود بنام په بریالی پر هر میدان وی چترخله وی وتلی دراستې حز او چترخله وی وتلی دراستې حز د شاعر تب څوک چې نه کانجه غونچا پریشانه تب څوک چې نه کان دی غونچا پریشانه ته و ونه ویني د ګل خندا نه ته څومې جوب جوب نه کا دی عشق چارې شادانه تم چې د هجر هم سبق می اند لبس له هغه په دې لدی ګویا نه ته به برا موړ د کندالې په طواف نو بم لری د کندوالي په ویرانه ته به د نرګیس له شوخ چشمی می کرک وسې چې پزل کړم د سنبل خزان تب د خالی ډول ل دربي مخه صفاتوره چې میوې دل د نل غريانه تب توله نتس د نمرود جن پرستی ته توله نتس د نمرود جن جار قربان سه د خدیل سوزانه تب چې د غم دیګ می اره کړ گلاب مثله بریا لای مومه حالا روانه تب د مینرانس حسرانس می سو پوزره باندی واقع چیه نست بیلتان بل دافع. هسی رانزمی پوزره باندی سو واقع چیه نست بیلتان بل دافع پر کتاب می رسا فکر قاسیر لگی خالو خطی را خراب کد متالیه کد صبر منترونه پر زان فکرم سی ده طولو یو سلبی نظر قاتی ده ققنس پا خپل لخپل زانست بازم. د ققناس پسیر لخپل ځانه سوزم دا شرر مدي غټلې فتالیع چې قدم د تصویر خێر زم پټوبکي چې قدم د تصویر خێر زم پټوبکي راته شرص هغواړه منافع زر دلیل د پرهیز پر مطلب جوړ کړم په یوه توجہ د صبر سم قانې بیچثال ده رفته دردي تړلې لره بل هیڅ نستمانه او بری ایلی دربل هیڅ نوسته ما نه خو خبري چې ارتوا فقیر ته خطاب هر سایل چینل لري پلر شقنه عاقبت به ووردی جواب هر سایل چینل لري پلر شقنه عاقبت به ووردی جواب پمنع کژوی چې و هرچا تخله په جزعه په امید دی چې وکړي یو څه نزع خبروی چې هر واکمن د پر قرعه څخه خبروی چې هر واکمن د پر قرعه جی به بولی وخپل خلی او لاست مرع یا زمنن یا په تصریح او یا په خضع بولی فقر لر خپل د ژوند یا زمنن یا په تصریح او یا په خضع بولی فقر لر خپل د ژوندون وضع کسلوارسه معتيه د د پرتم کسلوارسه معتيه د د پر تمهله هنود خو شوید در واخله س هر واست چې کا گردیش پر هر ز هر واست چې کا گردیش پر هر زړه خدای توکې د حسی ممسکن قه خدای توکلی د حې ممسکن قل بارتل دې ودان کور د توو دا شیر د شهید مولوی غفار بریاجی صاحب هغه شعر دی چې د طلوع اخبار یا یادت له افغان پرابطه باندې شول بارتل دې ودان کور د تلو د پلک پرښنه بسات خپور د تلو څو شندان میوي د وس په احاطه کې تر هوغو په کووم اور د طلوع یا بزان او جهان ټول پکښمه کوټ کرم یا بوبلم سمندري شور د تلو زو و خپل قلم سر خبريو زه وژړو خپل قلم سره خبريو چې پرغاړې مې باقي پور د طلوب اجنبي په بېکسي او سبي ګرځي اجنبي په بېکسي او سبي ګرځي چې نيستي یې قلمي وی رول د طلوب د سکوت لقمان دي ځان ورسخه کاږي د سکوت لقمان ځان ورسخه کاږي زما د ځان په باب کې خوش تور د طلوب چې سر تیزي جیبي نوی بړیاله چې سرکیږي جیبه نوی بړیاله هرگیز نه بسې زور د تلو هرگز نه بسې زور د تلو او بیا د تلو افغان ترابته باندې ساقپات مست خمار دی د تلو نوبت راکړه بیا میوارد دی د تلو چې میځه به اخلي اور لډیره جوش زپو هېزم بخښ میدار دی د تلو سهرخان بلبل بیا وو وزله حاله شګفا ګلو ګلزار دی د تلو د پشتو بی دیله ورقم سه ژغېزه ستا او خاطر انتظار دی د تلو مې يردې پټنه ځان باندې مکوټ کړ شمنه د جوړ انګار دی د تلو د زیګر یکوت خونه کړل قلم مناسب مخ په دی د تلو انعکاس د بریاجه د وینوشکاری انعکاس د بریا لی د وینوشکاری یا خونبار یا لاله زهر دې د ټولو وخبري <تصفيق> <تصفيق> شاعر وایې جوړه مې راته د شاعر نظر کپ مارګ میشګو پاسو کپ مارګ میشګو پاسو د ژوند باغ شاید و مو مملجه درد فراغ اوبس واړم په دوا د علاج زيري محمد خړې د صحت سره چناغ ما د زولپ له شپ خون څخه جړل خط لا نور ونیو پر مخ باندې و تراغ حسینچه ستافور ظلم مینت بدو حسینچه ستافور ظلم مینت بدو مناسب په گلشن کې نیو زاغ ستافه مخ کې کڅوک کړي توصیف د ګلو ستافه مخ کې کڅوک کړي د ګلو د المرو مخ ته فراغ دامی زړدی ستافور سرغو مستی خانجه دامی زړدی ستافور سرغو مستی خانجه ککاوتر ملاغ د تو به په بساره بنشه نشه د تو به په بساره به نشه نشه پرشیا کبریاله یو زما دماغ او پرشیا کا بریااله زما دماغ خدای بیا مې تر غږ مکړې د هجران زغ راتلې په درمان کړې د ارمان زغ د کاکول ترسیوری لاندي می دل خوش کړي د خاطر په صوب راکړي د پېمان ژغ د زنخ په کوثر ما تشنه سیراب کړي د زنخ په کوثر ما تشنه سیراب کړي دو میت پر وزر وکړي د تېران ژغ د سرو شوندو میخانه مشرب زما کړي په نصیب مکړي د زولفو د زندان ژغ زروو روح مکړي نظری تر ها غژنو اورېدلی چیوي زما د جانان رغ زليخا به حال خوب پر بستر وکړي زليخا به هلته خوب پر بستر وکړي چې بشیر ورل راوړي د کنعان رغ کشتیوان به آدم څنګه شادان نیوي چې لغور سې ورڅ د توفان رغ ای زخمي د مرهم ساقي تکاند اے زخمی د مرهم ساقي تکاند په انوان د تل <سؤال> د فقان زه او په انوان د ترجماتل د فقان زه پیلي ووشکي زما د رپر مخ غمو او راتل کل رجیب پر بانوګانه میثرو ووشکلی پیلي رجیب د ذګر ويني ملسترګو سقطار بهيجه پر کاغذ باندې له عکساته لویدل رجیب شالي ممکه او اسمان د ذحل په خنده ما ته قسمت یې لژناس رایوشتلی رجب زهره عباس په ویړه خله د دا داغ لاوه دا دا کوي دا نه د سینې درځي کهکشان ته ور بخښلی رجب د خرابات پر کلندر یا زهید صغرص د خرابات پر کلندر یا زهید صغرص هر چا یو کار په خپل اختیار ځان ته بللی رجب منصور بوجل لمستی نیوی ددار دا په طلب منصور بوجل لمستی نیوی ددار دا په طلب د یو غړ پت نوې ماتر غټلې رجیب سنم لکه اونچا غر دي سباب یا لکه اونچا غر د ناز لبا به پر کې بر دی لوستلې رجیب سنامی مبولي زیاته لري سنامی مبولي نغمه تربلبل زیاته لري د بت لجیب چادي او ریدلې رجیب پرده ختا نه کړي مطریب موسیقي پرده پر غتا نکړې مترو موسیقۍ لرزه ما بري علي پربال کسري بانجي وېل رنجيب ما بري علي پربال کسري بانجي وېل رنجيب شاعر وايي جوړه مي راتپڅو خبري د مينې اور چې لزړې مې یوړ ميني اشتياق او تقواطي مترخه او ووتلاق درس د صبر خو پخا ترپتني شيوي درس د صبر خو په خاطر پټنی شیوی چیرته مړی د خلکو چیرته تریاق اپلاتون که په حکمت لقبر خاصه او بنسهی دردونو د فراق لقیبان به محبوب په محبوبان وحسی ایسه لکه غټ په ملایو کوسی فساق کسنامه اور په خله واخل ډیا وسی اور په خله واخل ډیا وسی د تل د سکول یو تاک عشق سبق د ښکولو ورخي خدا نه ښک عشق سبق د ښکولو ورخي خدای نه ښک بریا لدی څخه عاق عشق سبق د ښکولو ورخي خدای نه ښک استاد څخه عاق بریا لې رنجي مغ واړل زحل علم اخلاق او د مونږه کله علم زدا نسېخلار تر تواکلم د زړګي د پرهالو خبرې زه اوساکه د سکه سره و په المیثاق قسمت میکړ نصیب یو متلاق ګوره کوم ته عام په پوښ د زړته نور کې پکشي جوش و هي لمبي د اشتیاق د دا قسمت دار العلوم ته خط راکې چې عنوان یې د لیکلې الفراق تر واغو د شواخون لغمه خلاصم تر هووده ش واخون لغه مخلاصم تو راضی د ګل د ژړي اتفاق چې لار ده د ایاس په نردبان کې چې لار ده د ایاس په نردبان کې ما مندل پهغه تاقي او تاک از ما کاثیر قسمت چې تولاړي اه زما کاثیر ز قسمت چې ریولاړي لرزما پر مرضی وکړه انتباغ لرزما پر مرضی وکړه انتباق دا سوی حسنه لباس ور جوړک دا اسوي حسنه لباس ور جوړکه کارسو به بریالي سوي اخلاق دا سوي حسنه لباس ور دغه سوي حسنه لباس ور جوړکه کارسو به بریالي سوي اخلاق اپ کا هرسو به بریالي سوي اخلاق شمول غري <تصفح> <تصفح> پورشلار به دي رهيکړي سره فق په هر ځای کې به موسم سي پسجېق پورشلار به دي رهيکړي فق په هر کې به موسم پر پسجېق خصسان کبیع علیم مصالح همو د سجور بکری اسکی کانه اقیق د مغزی پردړه غزار بس یکه ته همیشکې ملګری وو فسق فسق هاغه مال دی زم ما د دستور غثور چې پرتا باندې باچین نیو شفیق د داننو بیغمی نظر ته مکړه د داننو بیغمی ته نظر مکړه زرد دی خریبې صباح په غم عميق تاوارو مشل جدلي ام بي وينو چبيوا قصبه بجبه في غريت چمعقل او هم شعار وزان تواي نو قصدي دي اخيستي چمعقل او هم شعار وزان تواي نو طريق ظاهر اورلي ظاهر لرسو أو زونقي خوده اورلي حيسيت لحريق انتهاء ناكامي منجدق و کیسپت تاسو دا تیرو سوانیحو و کیسپت تاسو دا تیرو سوانیحو به لشک د مقراس بوله خریق نتیجې د نکټاموی درشم ملغری بځخان دي لشمیتخه عتیق ته بخونه په دقیق فکر فاگیرسه ته بخونه په دقیق فکر فاگیرسه ایا خوش چدي پر نوم د خندق ورکرس ورکسوي چې یو څه عقل او تل مدام به وي دشه او بعد فریق که هر څومره در ته غډ له حدا تیر سم که هر در ته غډ له حدا تیر سم خیال میني سي چې د زړه او ذلکرم به د هادي او ذلکرم به هدايت په بل نه د غران لر حدي نه اهلان او کرلار بصره پريش دي نه اهلان او کرلار بصره پريش دي بريالاي کدي ومون لغيب ته توفيق بړیا لکه یو موندي لغای په توفیق هن د غزل پتاړ کې د عشق جلوه چې عشق لاس په یوسف پتاړک پر تديب شلو شټ سي لکتاک یا ترماز به د اسمان او زمزکي سر وي ځړي تړي لکناک یا بوي الوبالو رنگ مهربان یا پست رنگ زرغون زلس نچاک یا په درد به خټکې سر بورې دی یا انار لملو وینو دک هلاک یا به رنګ بلانځ ترګروزو وی یا به ویلک مڼه په پا بڼه فاخ یا په غم د شین بادرنګ ویلیکلیک یا په غم د شین بادرنګ ویلیکلیک یا استانبول بو وی ل شر مسره په خاک یا خونی شلیل له هجر مختناکه یا خونی شلیل له هجر مختناکه یا پزجر مخ زردالو وهې مسواک یا شبگیر په پسرو اوس کو یا بوشی سپین سترګي به حق او یا بوشی سپین سترګي به حق د منې ډک د چا جامعې کې په نام د منې ډک ته اغل دی ته اجل دی کفلک دا چې زمې لکوګل په منګول وړي دا از مریدی کپیریدی کملک دا چیز او بے پرهیز کی گزارون دا چیز او بے پرهیز کی گزارون دا تو فکتی ک مردکری ک مردوماک دا چ پاسه په پا اوربل کی دی اوربل دا یتاج دی ک سراج دی ک محق دا چ پټ خان دی پسرو شوندو دی دا ملهم ک تبسم دی که ناک دا چ سپن روزار دی یاری خړ رنگين دا سراب دي که سحاب دي ک팔ک دا چې ما سي لمحفل صدرمل دای بیلتون دي که جېحون دي که هجرت دا چړمه د زخمي په نامه یاد دا چړمه د زخمي په نامه یاد د انعام دي که دي که او دا انعام دي که پیغام دي که پېټک زپ س نه کې لرمېی ړقدرمون اوریدونکو تر بیا چې په بلخ خبرهون کې قرآن مل وه چپړتهاضریي پر متال خدای مثپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرک جوهرات ل خبر چې یارته وکړه د شایر ابا یې جوړه میره تطسو